Kapitola 21. Potom zjevil se opět Ježíš učedlníkům u moře Tiberiackého. Zjevil se pak takto. Byli spolu Šimon Petr a Tomáš, kterýž slou Didymus, a Natanael, kterýž byl z Kány galilejské, a synové Zebedeovi a jiní z učedlníků jeho dva. Dím Šimon Petr, půjdu rybloviti. Řekli jemu, půjdeme i my s tebou. Išli a vstoupili na lodí hned a té noci nic nepopadli. A když bylo již ráno, stál Ježíš na břehu. Nevěděli však učedlníci, by Ježíš byl. Tedy díjím Ježíš. Dítky, máte-li jakou krmičku? Odpověděli jemu, nemáme. On pak řekl jim, zavrsteš síť na pravou stranu lodí a naleznete. I zavrhli a hned nemohli táhnoutí táhnouti pro množství ryb. I řekl učedlník ten, kteréhož miloval Ježíš Petrovi. Pán jest. A Šimon Petr, jakž uslyšel, že pán jest, opásal se po košili nebo byl a pustil se do moře. Jiní také učedlníci na lodí připlavili se, nebo nedaleko byli od břehu asi okolo dvouset loket. Táhnout se tu síť s rybami. A jakž vystoupili na břeh, uzřeli řeřavé uhlí a rybu, tvrchu položenou a chléb. Řekl jim Ježíš, přineste ryb, který jste nalapali nyní. Stoupil pak Šimon Petr a vytáhl síť na zem plnou ryb velikých, 153. a 3. Ačkoliv jich tak mnoho bylo, neroztrhala se síť. Řekl jim Ježíš, pojďte, obědujte. Žádný pak z učedoníků nesměl se ho otázati. Ty kdo jsi? Vědou se, že pán jez. I přišel Ježíš a vzal ten chléb a dával jim i rybu též. To již po třetí ukázal se Ježíš učedníkům svým v stav z mrtvých. A když poobědvali, řekl Ježíš Šimonovi Petrovi, Šimone, Jonášův, miluješ-li mne více než tyto? Řekl jemu, ovšem, pane, ty víš, že tě miluji. Díje mu, pasíš beránky mé. Řekl jemu opět po druhé, Šimone Jonášův, miluješ-li mne? Řekl jemu, ovšem, pane, ty víš, že tě miluji. Jí mu pasiš ovce mé. Řekl jemu po třetí, Šimone Jonášův, miluješ-li mne? I zarmoutil se Petr, protože jemu řekl po třetí, miluješ-li mne? A odpověděl jemu, pane, ty znáš všecko. Ty víš, že tě miluji, řekl jemu Ježíš, pasiš ovce mé. Amen. Amen. Pravím tobě, když jsi byl mladší, opasoval se a chodíval si, kam jsi chtěl, a když se staráš, stáhneš ruce své a jiný tě opáše a povede, kamž bys ty nechtěl. To pak pověděl znamená je, kterou by smrtí měl oslavit ti Boha. A to pověděv řekl jemu, pojď za mnou. Když obrátil se, Petr uzřel toho učedlníka, kteréhož miloval Ježíš a jde za ním, který ji odpočíval za večeří na prstech jeho a byl řekl, pane, kdo je ten, který ještě zradí? toho vidě v Petr Ježíšovi, pane, co pak tento? Řekl jemu Ježíš, chceli ho nechat ti, dokud nepřijdu, co tobě potom? Ty pojď za mnou. I vyšla řečta mezi bratří, že by učedlník ten neměl umříti. Ale neřekl byl jemu Ježíš, že by neměl umříti, ale chci ho nechatí, dokud nepřijdu, co to tobě potom? je ten učedlník, kterýž svědectví vydává o těchto věcech a napsal toto. A víme, že pravé je svědectví jeho. Jestiť pak i jiných mnoho věcí, kteréž činil Ježíš, Tadež kdyby měly všechny, každá obzvláště psány byti, mám za to, že by ten svět nemohl přijít těch knih, kteréž by napsány byly.